Розділ 14. Ми проспали до 10 ранку, а потім вийшли до центру, щоб поснідати в кафе перед Сколамбус Серкл. Ми так наїлися і напилися кави, що в нас заболіли животи, тому ми просто сиділи, торкаючись одне одного колінами. «Не пошкодував, що приїхав?» – запитала я, немов не знала відповіді. Він простягнув руку і м'яко поклав її мені на шию, а потім, забувши про інших людей, підвівся і поцілував мене таким чином, відповівши на моє запитання. Переважно нас оточували парочки середнього віку з газетами, гучні групи божевільно вдягнених нічних тусовщиків, котрі ще не добралися до ліжка, і втомлені пари з вередливими дітьми. Сам відкинувся в кріслі і глибоко зітхнув. «Моя сестра завжди хотіла тут побувати». Шкода, що в неї так і не вийшло. «Справді?» Я взяла його руку і, поклавши долоною догори, переплевала його пальці зі своїми. Так, у неї був цілий список речей, котрі вона хотіла зробити. Наприклад, сходити на бейсбольний матч. «Кікс? Кнікс?» Одне слово, якась команда, яку вона хотіла побачити, а також поїсти в нью-йоркському кафе. І більш за все вона хотіла побувати в Рокфеллер-центрі. «Не на Емпайр Стейнт?» «Ні, вона казала, що в Рокфеллері має бути краще. Там є якась скляна обсерваторія, через яку можна дивитись. І, звісно ж, звідти видно статую свободи». Я стиснула його руку. «Можна сьогодні піти?» «Можна», – погодився він. «Це примушує задуматись, чи не так?» Він простягнувся за кавою. «Треба хапатись за кожну можливість, яку дарує тобі доля». Над ним нависла невиразна туга. Я не хотіла її проганяти. Я чудово розуміла, що іноді треба просто дозволити собі пожити. Трохи зачекала, а потім сказала. «Я відчуваю це кожного дня», – він поглянув на мене. «Я зараз скажу дещо, що сказав би Віл трейнер Це прозвучало нему пересторога». «Гаразд?» «Тут майже не минає дня, коли б я не думала, що він би мною пишався». Сказавши це, я відчула страх, що він не зрозуміє. У перші дні наших відносин сам і так натерпівся моїх розповідей про Віла, про те, що він для мене значив, що я не знаю, як тепер без нього жити, але він просто кивнув. «Звісно, він пишався б тобою», – він поглядав мою руку великим пальцем. «Я точно знаю, що я пишаюсь тобою, дуже пишаюсь. Я маю на увазі, я шалено сумую за тобою», «Але, Боже, ти просто неймовірна, Лу. Ти приїхала до незнайомого міста, знайшла цю роботу, живеш із цими мільйонерами і мільярдерами, знайшла тут друзів, ти добилась цього сама. Люди проживають ціле життя, не зробивши десятою частину з усього того», – він жестом указав на себе. «Ти б також упорився. Ці слова самі вилетіли в мене з рота». Я вже шукала. У Нью-Йорку завжди потрібні хороші фельдшери, але я впевнена, що можна обійтися й без цього. Я сказала це жартома, але тільки тоді усвідомила, як сильно хотіла, щоб це справді сталося. Я перехилилась через стіл. Семе. Можна зняти маленьку квартиру у Квінсі, чи абида, і кожну ніч проводити у двох. І не важливо, що ми обоє працюватимемо. Недільні ранки будуть належати тільки нам. Ми можемо бути разом, хіба це не чудово? Живемо тільки один раз. Мій власний голос дзвенів у моїх вухах. «Скажи так!» – подумки благала я. «Просто скажи так!» Він узяв мене за руку і зітхнув. «Я не можу, Лу». «У мене незакінчений будинок. Навіть якби я вирішив його здавати в оренду, все одно треба його добудувати. До того ж, іще рано залишати Джейка. Я йому потрібен. Ще трохи». Я натягнула усмішку. «Звісно, це була просто дурна ідея». Він поцілував мою долоню. «Не дурна. Просто зараз це неможливо». За мовчазною згодою ми знову вирішили більше не зачіпати потенційно складних тем. Його роботу, родину, наше майбутнє. А потім прогулявшись по гайлайн, вирушили до магазину вінтажного одягу, де я привіталася з Лідією, як і старою подругою, і приміряла блискучий комбінезон із 1970-х, а за ним шубу з 1950-х і матроську без козирку, що дуже розсмішила сама. А ось це – Мов він, коли я вийшла з примірочної в рожаво-жовтій нейлоновій психоделічній сукні та Луїза Кларк, котру я знаю і люблю. Вона вже показувала вам блакитну коктейльну сукню з рукавами. Я не можу вибрати між цим та хутром. «Моя Люба», – мовила Лідія, підпарюючи цигарку, «не можна просто взяти і прогулятися по п'ятій авеню в хутрі. Люди не зрозуміють, що ти робиш це з іронією». Коли я нарешті перевдяглася в свої речі, вийшла з кабінки, сам чекав мене біля каси. Він простягнув мені пакет. «Це сукня з 60-х», – підказала мені Лідія. «Ти купив її мені?» – я взяла пакет. «Справді? А тобі не здалося, що вона надто кричуща?» «Вона просто божевільна», – мовив сам із серйозним обличчям. «Але ти була така щаслива, коли її приміряла, тож...» «Ой, матінко, ну що за романтик?» – прошепотіла Лідія, не виймаючи цигарки з рота, коли ми рушили до виходу. «Наступного разу нехай купить тобі той комбінезон, ти у ньому справжній бос!» Ми повернулись до квартири утомлені та перевантажені вуглеводами, не роздягаючись, міцно обнялися і задрімали на декілька годин. О четвертій ми насилу піднялися і вирішили, що треба вирушати на останню екскурсію, бо вже наступного дня насема чекав ранковий політ. Поки він збирав речі, я пішла на кухню, щоб зробити чай, і зустріла Натана. Здавалося, він змішував якийсь протеїновий коктейль. Він широко усміхнувся. «Чув, твій хлопець тут? У цьому домі взагалі можливо зберегти хоч щось у секреті?» Я наповнила чайник і вимкнула його. «Ні, з такими тонкими стінами, подруго, ні», – усміхнувся він. «Я жартую», – одразу ж додав, – побачив, як я почервоніла. «Я нічого не чув, хоча, судячи з кольору твого обличчя, скажу, що я радий за тебе. Вочевидь, у тебе була відмінна ніч». Я було хотіла вдарити його, коли в дверях з'явився Сем. Натан підійшов до нього і простягнув руку. «Ай, словно звісний Сем, приємно нарешті познайомитись з тобою, друже». «З тобою також?» Мені було цікаво, чи не почнуть вони грати в альфа-самців один перед одним. Але Натан був надто розслаблений, а Сем – задобрений їжею та сексом. Вони просто потиснули руку, усміхнулись один одному і обмінялися люб'язностями. «Які плани на сьогодні?» Натан ковтнув свого напою, а я вручила Семові його чашку чаю. «Ми хотіли піднятися на тридцятий поверх Рокфелера Це свого роду наша місія». Ох, товариші, ви ж не хочете простояти свій останній вечір у черзі. Приходьте до бару Holiday Cocktail Lounge в East Village. Я зустрічаюсь там із хлопцями. Лу, я знайомив тебе з ними минулого разу. Там сьогодні проводять якісь акції, а це завжди добре. Я поглянула на Сема, він знизав плечима. Може, заскочимо на півгодинки, мовила я, а потім, може таки, піднімемось на вершину Рокфеллера. Він відкритий до 11.15. Три години потому ми тулились навколо заставленого келихами столу. Мій розум трохи затуманився від випитих коктейлів. На мені була психоделічна сукня, бо я хотіла показати Семові, наскільки мені сподобався його подарунок. Він же тим часом вже встиг подружитися з Натаном та його друзями. Вони голосно обговорювали свої музичні вподобання та жахи, які їм довелося побачити на концертах у юності. Одна частина мене всміхалася та підтримувала розмови, а друга подумки розраховувала, настільки часто я готова робити фінансовий вклад у те, щоб сам провідував мене удвічі частіше, ніж планував. Звісно, йому й самому тут сподобалося, він бачив, як добре нам разом. Він підвівся, щоб купити ще по келиху. «Я візьму пару карт меню», – прочитала я по його губах, – і кивнула. Я знала, що варто щось з'їсти, щоб потім не зганьбитися. У цей момент я відчула чиюсь руку у себе на плечі. Ти справді переслідуєш мене, із білосніжною широкою усмішкою на мене дивився Джош. Я почервонівши підскочила з місця. Я обернулася, та сам спиною до нас стояв біля бару. Джош, привіт. Ти знаєш, що це один із моїх улюблених барів, чи не так? На ньому була смугаста синя сорочка з підкоченими рукавами. Я не знала. Мій голос був надто високим, а мова надто швидкою. Я вірю тобі, «Хочеш випити? Тут готують олдфешн!» Він простягнув руку і торкнувся мого ліктя. Я відсахнулась, не він мене ошпарив. «Так, я знаю, і... Ні, дякую, я тут з друзями, і...» Я обернулась саме тоді, коли підійшов Сем із підносом напоїв та кількома меню під пахвою. «Привіт!» – мов він і зеркнув на Джоша, перш ніж поставити підноси на стіл. Тоді повільно випростався і дійсно подивився на нього. Я застигла, як укопана. Джоше, це сем, мій, мій хлопець семе, це Джош. Сем витріщався на Джоша, немов намагаючись щось усвідомити. Так, нарешті вичевив він, я й так це зрозумів би. Він поглянув на мене, а потім знов на Джоша. Ви хочете щось випити? Я маю на увазі, я бачу, що у вас іще є, але я з задоволенням приніс би ще. Джош жестом вказав на бар. «Ні, дякую, друже», – відповів Сем. «Він був вищий за Джоша на півголови. Нам нічого не треба». У повітрі повисло ніякове мовчання. «Гаразд», – Джош поглянув на мене і кивнув «Приємно познайомитись з Семе. Ти до нас надовго?» «Так, надовго», – усмішка Сема розтягнулася до самих вух. «Я ще ніколи не бачила Сема таким». «Що ж, тоді я вас залишу. Луїза, ще побачимось. Приємного вечора!» Він підвів долоні у заспокійливому жесті. Я відкрила рота, але нічого путнього так і не спало мені на думку, тому я невиразно помахала пальцями. Сам важко опустився. Я поглянула на Натана по той бік стула. Його обличчя було награно нейтральним. Інші хлопці, вочевидь, нічого не помітили, вони й досі розмовляли про ціни на квитки на концерти. Сем ненадовго задумався. Нарешті він підвів погляд, я взяла його за руку, але він не стиснув мою у відповідь. Колишній настрій уже було не повернути. У барі було надто голосно для розмов, до того ж я не знала, що саме сказати. Я попивала свій коктейль, перебираючи в голові сотню доводів. Сам зробив кілька ковтків і усміхнувся хлопцем, але я помітила, як міцно стиснуті його щелепи. О десятій ми вийшли з бару і взяли таксі додому. Я дала йому піймати машину. Ми, як і казали Іларія, піднялися на службовому ліфті, прислухаючись до кожного звуку, пробрались до моєї кімнати. Містер Гопнік уже спав. Сам не розмовляв зі мною. Він пішов у ванну, щоб переодягнутися, і щільно зачинив за собою двері. Лежачи в ліжку, я чула, як він чистить зуби та полоща горло. «Я була сердита й геть вибита з колії. Здавалося, його не було цілу вічність. Нарешті він відчинив двері і став переді мною в самих лише трусах. Його шрами все ще багряніли на животі. Я поводжусь як телепень. Так, саме так. Він важко видихнув. Тоді поглянув на фотографію Віла, що стояла між його фото і фото моєї сестри з Томом, що колупається в носі». «Пробач, це просто вибило мене з колії, те, як сильно він схожий на...» «Я знаю, але це те саме, якби я сказала, що ти проводиш час із моєю сестрою, бо вона схожа на мене». «Тільки от вона ані трохи на тебе не схожа». Він підвів брови. «Що? Я чекаю, поки ти скажеш, що я набагато гарніша». «Ти набагато гарніша». Я відкинула ковдру, щоб пустити його до себе». «Ти набагато гарніша за свою сестру. У сто разів. Ти справжнісінька супермодель!» Він поклав руку мені на стегно. Вона була теплою та важкою. «Але з коротшими ногами. Як тобі таке?» Я намагалась не всміхатись. «Мені вже краще, хоч і грубувати щодо моїх коротких ніг. Вони прекрасні, мої улюблені ноги». Много супермоделей, вони нудні. Він перевернувся, щоб лягти на мене зверху. Кожного разу, коли він так робив, у мене всередині запалювалося життя. І мені доводилося пересилювати себе, щоб не вигнутися. Він оперся на лікті, прикувавши мене до одного місця і дивлячись мені у вічі. Хоча моє серце калатило, я намагалась зробити вирос обличчя якомога серйознішим. «Здається, ти перелякав бідолашного хлопця», – мовила я. «Ти виглядав так, немов хотів його злегка вдарити». «Це тому, що я дійсно злегка хотів». «Ти просто ідіот, Семе Філдінг!» Я витягнула шиї і поцілувала його, і він з усмішкою відповів на мій поцілунок. Його підборіддя було вкрите густою щетиною. Цього разу він був ніжним, можливо, через те, що розумів, які тонкі тут стіни, і те, що його тут не має бути». Але, гадаю, після всього, що сталося напередодні, ми обоє були особливо обережними одне з одним. Кожен його дотик був сповнений якогось благоговіння. Він казав мені слова любові тихим і м'яким голосом і дивився просто у вічі. Його слова, немов маленькі землетруси, відгукувались мені луною. «Я люблю тебе! Я люблю тебе! Я також тебе люблю!» Ми поставили будильник на 4.45, і я насилу прокинулась від гидкого пронизливого звуку. Сам тяжко простогнав і накрив обличчя подушкою. Мені довелося вмовляти його вставати. Буркочучи, я заштовхала його до ванної, увімкнула душ і попленталась на кухню робити нам каву. Повернувшись до спальні, я почула, як вода затихла. Сівши на край ліжка, я почала пити каву і замислилась, чи я це була ідея пити міцні коктейлі у недільний вечір. Двері ванної відчинили. Тільки не я відкинулася на спину Я можу звинувачувати тебе у випитих коктейлях? Мені треба звинуватити хоч когось Моя голова розколювалась Я повільно змінила її положення Що взагалі було в тих коктейлях? Я взялася пальцями за скроні Мабуть вони подвоїли порції алкоголю? Мені вже давно не було так погано О боже, треба було просто піднятися на Рокфеллер Він нічого не сказав я повернула голову, щоб бачити його. Він стояв на порозі ванної. «Ти не хочеш поговорити зі мною про це?» «Про що?» Я на силу підвелася. Навколо його талії був пов'язаний рушник, а в руці лежала невеличка біла коробочка. На секунду мені здалося, що він хоче подарувати мені щось із ювелірних прикрас, і я ледве не засміялась від радощів, Але тоді він простягнув мені коробку – на його обличчі не було й натяку на усмішку. Я взяла коробку і, не вірячи власним очам, побачила тест на вагітність. Коробка була відкрита. Я мимохідь помітила, що на тесті не було блакитних смужок, а тоді подивилась на Сема. Мені бракувало слів. Він важко опустився на ліжко. Ми ж використовували презерватив, так? Минулого разу, коли я приїжджав. Так, використовували. Що? Де ти це знайшов? «У твоєму смітнику, коли викидав бритву?» «Він не мій, Семе!» «У тебе є сусідка з кімнати?» «Ні!» «Тоді як можна не знати, чий це тест?» «Я гадки не маю, але, але він не мій!» «Я крім тебе ні з ким не спала!» Я усвідомила, що мій протест звучав так, ніби я намагаюсь приховати той факт, що я насправді з кимось спала. Я розумію, як це усе виглядає, але я справді гадки не маю, що цей тест робить у моїй ванні. То ось чому ти причепилась до мене з розмовами про Кеті? Бо справді відчуваєш себе виноватою через когось іншого? Як це називається? Трансфер? То... То ось чому ти була такою іншою тієї ночі? Здавалося, із кімнати викачали все повітря. У мене було відчуття, немом мене вдарили. Я витріщилась на нього. «Ти справді так думаєш, після всього, що ми з тобою пережили?» Він не відповів. Ти, «Ти справді думаєш, що я могла тебе зрадити?» Він був блідий та, мабуть, так само шокований, як і я. «Я думаю, якщо щось виглядає та крякає, як качка, то, мабуть, це і є качка. Я не клята качка, Семе!», Семе. Він нехотя подивився на мене. «Я б ніколи не зрадила тебе! Це не моє! Ти повинен мені повірити!» Його очі пильно сканували моє обличчя. «Я не знаю, скільки разів я повинна це тобі сказати! Я б так не вчинила!» «Ми так мало були разом і так довго були в розлуці, я не...» «Ти не що!» «Це одна з тих ситуацій, розумієш?» «Коли ти розповідаєш щось своїм друзям у пабі, а вони так дивляться, типу, друже...» «Тоді не розмовляй із клятими друзями в пабі, послухай мене!» «Я хочу тебе слухати, Лу! Тоді в чому, чорт, забирай твоя проблема?» «Він вилитий, віл-трейнер!» Я помітила, як ці слова вилетіли в нього проти його волі. Він сів на ліжко і взявся руками за голову, а тоді повторив «Він вилитий, віл-трейнер!» Мої очі раптом наповнили сльозами. Я швидко витрила їх рукою, пригадавши, що не змивала вчорашній макіяж. Але мені було все одно. Коли я заговорила, то сама не впізнала свій голос. Він був низьким і рішучим. Я скажу це ще один раз. Я ні з ким не спала. Якщо ти мені не віриш, то я... Що ж, я не знаю, що ти й досі тут робиш. Він не відповів, але я відчула, як між нами пропливала його відповідь. Я також не знаю. Сем підвівся і підійшов до своєї сумки. Він дістав звідти якісь штани і одягнув їх, смикуючи різкими, сердитими рухами. «Мені час іти!» Я більше нічого не говорила. Я просто сиділа на ліжку і дивилась на нього, почуваючись спустошеною та розлюченою. Я нічого не казала, поки він одягався і складав решту речей до сумки. Тоді він перекинув її через плече, підійшов до дверей і обернувся. «Щасливої дороги», – мовила я. В мене бракувало сил на усмішку. «Я зателефоную, коли доїду додому». «Гаразд». Він нахилився і поцілував мене у щоку. Я не дивилась на нього, коли він відчинив двері. Він постояв іще секунду, а потім пішов. Агнес повернулась додому о півдні. Гері забрав її з аеропорту, і вона здавалась мені якоюсь пригніченою. немов їй не хотілося повертатися. Не знімаючи сонцезахисних окулярів, вона швидко привіталась зі мною, а потім повернулась до своєї гардеробної, де й просиділа наступні 4 години. Вона вийшла близько п'ятої вечора, уже перевдягнена. Коли я принесла свої дошки візуалізації, вона нагородила мене лише натягнутою усмішкою. Поки я розповідала їй про кольори та тканини, вона лише розгублено кивала. Як мені здалося, вона навіть не зрозуміла, про що йдеться. Я дала їй допити свій чай, а потім дочекалась, поки Іларія вийде з кімнати. Я зачинила двері кабінету і поглянула на неї. «Агнес», – тихомовила я, – «можливо, це запитання здасться тобі дивним, але це ти залишила тест на вагітність у моїй кімнаті?» Жінка зиркнула на мене поверх чашки, тоді поставила її на стіл і скривилася. «Ой, ти про це?» Так, я хотіла сказати тобі. Я відчувала, як усередині мене закипає гнів. Ти хотіла мені сказати? Ти взагалі знаєш, що мій хлопець його знайшов? Твій хлопець приїздив на вихідні? Це ж чудово, сподіваюся, ви чудово провели час. Так, до того самого моменту, поки він не знайшов у ванні використаний тест на вагітність. Але ж ти сказала йому, що він не твій, чи не так? Сказала Агнес, але, хоч як це дивно, чоловіки надто різко реагують, коли знаходять тести на вагітність у ванних своїх дівчат. Особливо, якщо ці дівчата живуть у трьох тисячах миль від них. Вона махнула рукою, не мої турботи були марними. «О, заради Бога! Якщо він тобі довіряє, то все буде добре. Ти його не зраджувала. Якщо він не дурний, то зрозуміє». «Але навіщо? Навіщо ти поклала тест на вагітність до мого смітника?» Жінка завагалась. Вона озирнулась, немов хотіла переконатися, що двері дійсно зачинені. Раптом вираз її обличчя посерйозніше. Бо якби я залишила його в своєму смітникові, то і Ларія його знайшла б, випалила я. А я не можу цього допустити. Вона підвела руки. Леонард дуже чітко все роз'яснив, коли ми одружувалися. Ніяких дітей. Такою була наша угода. Справді? Але ж це не... «А якщо тобі захочеться дітей?» – жінка стиснула губи. «Не захочеться. Але ми ж з тобою ровесниці, Звідки це знаєш, напевно?» «Я навіть не можу сказати, чи братиму наступного разу такий самий кондиціонер для волосся. Більшість людей змінює свою думку, коли...» «Я не буду заводити дітей з Леонардом», – відрізала вона. «Зрозуміло? Досить із мене розмов про дітей». Я стояла і спостерігала за тим, як змінюється вираз її обличчя. «Пробач мені! Пробач, якщо я завдала тобі неприємностей!» Вона взялася рукою за лоба. «Гаразд? Пробач! А тепер я йду на пробіжку. Сама!» Коли через декілька хвилин я увійшла на кухню, то побачила там Іларію. Не дивлячись на мене, вона продовжила місити величезний шматок тіста жорсткими впевненими рухами. «Ти вважаєш її своєю подругою?» Я зупинилася, застигши з чашкою в руках. Вона з особливою силою вдарила тісто. «Ця путана продасть тебе, якщо це врятує її гузок!» «Це не дуже допомогло, Іларія», – мовила я. «Мабуть, це був перший раз, коли вона мені щось казала. Я наповнила чашку кави і пішла до дверей. І вірте чи ні, ви всього не знаєте». Уже в коридорі я почула, як вона фиркає. Я рушила до стійки Ашока, щоб забрати чисту білизну Агнес та побалакати з ним кілька хвилин. Як правило, це покращувало мій настрій. Я взагалі ніколи не бачила Ашока в поганому настрої. Розмова з ним завжди здавалася ковтком свіжого повітря. Повернувшись до квартири, я знайшла біля дверей маленький зморчений пакет. Я нахилилася і на подив виявила, що він адресований мені. Принаймні, там було написано, здається, її звати Луїза. Я відкрила його у своїй кімнаті. Усередині я знайшла згорток, у якому лежав шарф від Біба, прикрашений принтом із павиного пір'я. Я розгорнула його і накинула на шию, милуючись легким блиском тканини і тим, як вона переливалася навіть у тьмяному штучному світлі. Шарф пахнув воздикою та старими парфумами. Зазирнувши до пакета, я знайшла маленьку картку. На картці темно-синіми літерами було надруковано ім'я. Марго Девід Внизу хиткими закарлючками були написані слова: Дякую за те, що врятувала мого собаку.